Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vassalatu vassalamu ala ashrafı al-anbiyayi wal-mursalin. Nabiyeyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi şirahli sadriyi wa yasserli amri. Wahlul uqdatan min lisanii yakahu qawli. Amma dhad. Aziz, Musharman gardaşlarım həmşəki kimi hamınıza Allahdan qoxmağı, təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm. Yenə Bəqələ surəsinin təfsirini davam edirik. Bu ayədə Allah subhanətə alə buyurur ki, Qul nəhbitu minhə cəmiyyə Allah əmr edir Adəmə, onun zövcəsinə və şeytana ki, Deyiriz nə Biz dedik, hamınız oradan yerə inin. Cənnətdən yerə inin. Cənnətdən yerə indikdən sonra sahaba abu Musa Ələşəri r.ədəyəllərinə deyir ki, cənnətdən yerə indikdən sonra Allah s.ə. Adəm ə.sələmə orada nə edəcəyini və nədən istifadə edəcəyini göstərdi. Orada olan Meyvələr, ağızlar cənnətdə olan meyvələrə sadəcə oxşayırdır. Bazıysə onlardan fərqli idi. Və Allah deyir ki, فَاِنْ مَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَ Mənim tərəfindən sizə doğru yol göstəricisi gəldikdə فَمَنْ تَبِيَ هُدَيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Küm o doğru yol göstəricisinin ardınca geçsə, yəni Peyğəmbərin, kitabın ardınca geçsə, onlara ahirətdə heç bir qorxu olmaz və olub keçənlərə görə də kədərlənməzlər. Kim doğru yol göstəricinin ardınca geçsə, onu bu iki şey gözləyir. Onlara ahirətdə qorxu olmaz, olub keçən şeylərə görə də kədərlənməzlər. Başqa bir ayədə də Allah də Allah, Allah deyir ki, Fə mən ittəbə hudəyə fələ yadillü və ləyəşqa. Kim mənim doğru yol göstərcinin ardınca getsə, azğınlığa düşməz və bir də bəbbəxt olmaz. Baxın, dörd dənə şey. Kim o doğru yol göstərcinin ardınca getsə, onu dörd mükafat gözləyir. Birincisi, qorxu olmayacaq, deməli, arxain olacaq. İkincisi, kədərlənməyəcək, deməli, sevinəcək. Sevinəcək olacaq. Ütüncüsü, azqılmağa düşməyəcək, deməli, doğru yola düşəcək. Doğru yola gedəcək. Və dördüncüsü, bədbaxt olmayacaq, deməli, xoşbaxt olacaq. Bu dörd şey onu gözləyir. Və Əbul Ali, rəhiməhullah, təfsirində deyir ki, doğru yol göstərici burada dəyan deməkdir, yəni izah. bu izah da Allahın kitabında gəlir və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində. <gülmec> Sonra Uza Allah buyurur ki Vələzinə kəfərə və kəzzəbu bi əyyətinə Ulaikə əsxəbun nərihum fiyhə xalibun Küfrədənlər və ayələrimizi yalan sayanlar od sakinləridirlər. Od sakinləridirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Əbədi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu əbədi qalanları da və digərlərini də Cəhənnəm əhlinin orada olan səhvalı barəsində bizə xəbər verib bir sohalislərdə. Bu əhdislərdən birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: Cəhənnəm əhli, Cəhənnəm sakinlərı Cəhənnəmdə ölməyəcəklər. Həmsinin də cənnət əhli. Artıq ölüm olmayacaq. Artıq qiyamət günü Allah s.ə.v. ölümü qoç şəkilində gətirəcək, gətirdirəcək və onun başı kəsiləcək. Ondan sonra cənnət əhli əbədi yaşayacaq və cəhənnəm əhidə həmsinin əbədi yaşayacaq. Lakin burada bir şeyə toxunmaq lazımdır. Peyqəmbər s.ə.v. deyir ki, dəyədilərini Allah s.ə.q. öldürəcək. Çox qəribədir. Bu hədisdə onu göstərir və deyir ki, bir qisim insanlar olacaq ki, cəhənnəmə düşəcək. Günahları əvəzini, yəni cəzasını tam çəkib qurtardıqdan sonra Allah s.ə.q. onları öldürəcək. Öldürəcək, hətta közə dönəcəklər. Köz kimi olacaqlar. Çöz kimi sonra izin verəcək ki, onlara şəfayət verilsin. Yəni, bağışlanılsınlar. bağışlanılsınlar. Onlar gətiriləcəklər, dəstə-dəstə. Dəstə-dəstə gətiriləcəklər, cənnətdəki olan çaya salacaqlar. Onları cənnətdəki çaya salacaqlar və Allah s.ə.və cənnət əhlənə deyəcək ki, onların üstünə biraz bu cənnətdəki sudan tökün ki, dirilsinlər. Də onlar da bir e, bitki kimi yenidən təzə bir, formada diriləcəklər. Orada bitədəklər gəlir, yəni ki, diriləcəklər. Allah-u Teala bu ayədə küfr edənlər dedikdə, Kureyşin kafirlərini, müşriklərini qəst edir. Amma biz bilirik ki, ayə xüsusi bir zaman üçün nazil olsa da, umumi mənanı kəsm edir, hər bir kafirə, hər bir müşrikə şamil edilir və peyğəmbər salsə sabit oldu ki, belə bir ayələr gəldikdə Allaha Allahın sığınardı. Əzab ayələri gəldikdə Allahın sığınardı, rəhmət ayələri gəldikdə Allahdan rəhmət diləyirdi. Yəni. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki, ey bəni İsrail əzkurū ni'matī İsrail oğulları, sizə verdiyim, bağışladığım nemətimi xatırlayın. Allah təala onlara nə qədər nimətlər verib. Bu nimətlərdən məsələn, yeri Biz buludları onların üstünə saldıq. Buludlar kölgə qaldı. Və onlara göydən şirin, bal kimi fitrə nazil etdi. Bilirsin nazil etdi. Onlar bildirsin ətindən yeyir və fitrədən yeyib kifayət edirdlər. Heç bir çəkmədən, göydən o gəlirdi. Təsəvvür edirsiniz. Göydən Allah s.ə.v. Heç bir əziyyət çəkmədən bu ruhuzunu Başqa bir deyir ki, وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ أَلِ فِرَعَوْنَا يَسُمُونَكُمْ سُوَا الْأَزَامِ Firavun sizə o əzabı verdikdə, o pis əzabı verdikdə, biz sizi onun əlindən qurtardıq. Xilas etdik. Əgər bu yarbu deyil. Bu da nemətdir onlar üçün. Həmçinin: "Vayt faraqna bikum ul Onlar gəlib dənizə çatdıqda, canlarına qorxu düşdükdə ki, Firavunun öz qoşunu ilə gəlib onlara çatacaq. Allah Taala dənizə onlar üçün yardım Onları keçirdi, Firavunu və onun əskərlərini suda qərq etdi. Bu nemətdir. Bu denizin 12 yere ayrılması denizde 12 yolun onlar için asılması ahla sıkılmazdır. Yani ona anca iman əhli iman getirir ki doğrudan da bu belə olub. Hər bir yolda dağ boyda gələcək o rabayette. Veya Allah s.a.qale deyir Musa ilə qavməy fəqqülnədirib əsəkəl həcərəfən fəcərəfün həşrətə aynə Musa ilə isə hanı üçün Allah'tan Su istədikdə, biz ona əsanı daşa vurdu idik. Əsanı daşa vurduqda, daştan 12-i çəkməyə çıxdı. Qaynadır. Adi bir daştan. Bu neymət deyil. Bu onlar gözləri ilə görürdülər. Gözləri ilə görürdülər. İndi görün, Allah Allah onları necə qınayacaq? Necə onlara xəbərdarlıq edir ki, əhdi pozmayın. Allah ilə olan arada, Allah ilə onların arasında olan əhdi bozmamaq onlara tövsiyyə edir. Sonra Musa aleyhissalam qövmünə deyir ki, ey qövmün, Allahın sizə verdiyi niməti xatırlayın. Baxa Allah sizlərdən teyqəmbərlər etdi, sizi, sizləri patşah etdi və sizə aləmlərdə heç kəsə vermədiyi nimətləri verdi. On mövzələr ki onlara gəlmişdi. Vallahi ki heç bir peyğəmbərə elə mövzələr gəlməmişdi. Bu peyğəmbərlər ki onlara gəlib o sayda o qədər sayda peyğəmbərlər heç kəsə gəlməyib. Demək bu ayədə Allah Subhanahu taala deyir: Ya bən İsrail. Ey İsrail oğulları. Kimdir İsrail? İsrail Yaqub oğlanı demələr." Yağub Aleyhisselam barədə qırazdan uşaq. Yağub Aleyhisselama niyə İsrail deyirlər? Niyə Quran-ı Kerəmdə İsrail deyirlər? Həmçinin öz dövründə bana İsrail deyirlər. İsir, abd, qulul deməkdir. İl isə Allah deməkdir. Onların dilində İsir qul deməkdir. İl isə Allah deməkdir. Yəni, abdullah. İsrail, yəni abdullah. Allahın qulu deməkdir. Yağub aleyhissalam varədə, onun fəziləti varədə bilmək istəyən Quranı oxusa, xüsusən də Yusuf sürəsini oxusa, onun nə qədər fəzilətlidir qeyləndən olduğunu görər. Birincisi, ölüm anında oğlanlarına onun dəsiyyəti. Bu, onun Allaha, onun dininə qarşı, yani onun dinində möhkəm olduğunu göstərir. Öləndə son vəsiyyəti olanlarına görünmə olur. Deyir ki, ey olanlarım, əqiqətən Allah sizin üçün din seçdi. Siz də ancaq müsəlman olaraq ölün. Müsəlman olaraq ölməlisiniz. Fikirəyətləyətləyə. Bu, onun özünün də müsəlman olduğuna dəvalət edir. Nəyə ki, onun? Hətta onun atasının da, babasının da. Çünki ayətə deyir ki, Bəniy. vəssə İbrahim və Yaqub bəniyə İbrahim əleyhissəlam da Yaqub əleyhissəlam hər ikisi oğlanlarına vəsiyyət edir. Ey oğlanlarım, Allah sizin dininizi seçdi və siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz. Həmsənin yenə ölüm anında onlara sual verir. Qorxur onların sonrakı halı üçün. Korkunç onlar, onu ölümünden sonra yoluna azalar. Ve diyor ki, مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? O da olanlara sadik olur. Deyirler ki biz Allah'a İbrahim'in, İsa'kın, Yâkub'un, İlah'ı olan Allah'a ibadet edeceğiz. Hemsinin, Yâkub Aleyhisselam'ın Başqa peyğəmbərlər kimi fəziliyyəti də ondan ibarətdir ki, Allah Taala ona xüsusi olaraq kitab nazil etmişdir. Bəlkə o kitabın adı bizə məlum deyil. Ona nazil olması məlumdur. Allah dir, əmänna, billəhi, mə ilə, mə ki, biz Allahın mən gətirdiyik, bizə nazil olanı və sonra bir-bir sayır İbrahimə, İsmailə, İsaqa Yağuba və s. Allah fala sabalayıb, deyil ki, bunlara nadib olana iman gətirdik. Yağub a.s. adı kitab nazib olub, onlara hansı kitab, bizə məlum deyil. Adı bizə məlum deyil. Həmçinin Yağub a.s. Yüsef surəsində özünü nezə göstərməsi, nezə əxlaqın malik olması göstərilir, oğlunu necə tərbiə edir, ona necə nəsiyyət verir, o biri oğlanlarının xəyanətinə qarşı necə səbr edir, gözləri kör olur, Allah s.ə. onun gözlərini təcədən açır. Və s. bu cür bu Peyğəmbərin fəzilətləri var. Lakin bu fəzilətlər içərisində ən gözəli hansıdır? Peyğəmbərdən s.ə.mdən soruşurlar ki, ən hörmətli insan kimdir? Ən hörmətli insan kimdir? Rasulullah sallallahu deyir ki, Yusuf aləys salam sonra vaxt belə təbavəyir. İbnü'n-Nəbi, İbnü'n-Nəbi İbnü Xəlilullah. İbnü'n-Nəbiullah, İbnü'n-Nəbiullah İbnü Xəlilullah. İbn atası da peyğəmbərdir, babası da peyğəmbərdir, babasının atası da peyğəmbərdir. Yusuf əsaf, ardıcıl peyğəmbərlərdir. Yusuf Yaqubun oğludur, Yaqub İsağın oğludur, İshaq da İbrahimin oğludur. Aləyhissalam. Sonra Allah də Allah deyir ki, وَاَوْفُ بِاَحْدِي اُوْفِ بِاَحْدِكُمْ Görün, necə şəhət qoyur. Bu təksə bənu İsrailə, Yahudlərə aid deyil, bütün insanlara aiddir. Yenə də burada umumi, xüsusi bir görmə gəlir, amma bütün insanlara aid olur. Hər kəs Allahla əhdini pozmasa, Allah da onun əhdini pozmayacaq. Hər kəs Allaha qarşı sadiq olsa, Allah da vallahi ki, ona qarşı sadiq olacaq. Və Şəngiz Rahimə Allah deyir ki, bu ayədə Allah-u Teala o əhdin nə olduğunu və onlara verdiyi əhdin nə olduğunu göstərmir. Amma başqa ayələr var ki, orada onlara nə əhd verdiyini və onlara nə əhd aldığını göstərir. Məsələn, bu ayədə surəsi 12-ci ayədə Allah-u Teala deyir ki, və qalə Allah inni məəkum lə inəqantumussalətə və ətəytum zəkətə, və əməntum bir rüsuli, və əzərtumuhum, və qabtum Allaha qardan həsənə, və əqqəftan ənkum səyyətikum, və ləəbxülənəkum cənnəti təcrimi təfəyən Allah qaladırmək sizinləyəm. Mən sizinləyəm. Əgər siz namaz qulsanız, baxın, onlara da vacib namaz. Siz <gülüyor> versəniz, onlara da vacib edir zəkət. Mənim göndərdiyim elçilərə iman gətirs Onlara kömək etsəniz və Allaha gözəl bir borc etsəniz, sizin günahlarınızı silərəm və sizi ağacları altından çaylar axan cənnətdə, cənnətlərə daxil edərəm. Əhdi idi? Namaz quılsınlar, zəkat versinlər, iman gətirsinlər Peyğəmbərlərə, onlara kömək etsinlər. Allahın onlara söz verdiyi nə idi ki, günahlarınızı bağışlayacaqam və sizi cənnətdə salacaqamdır. Vallahi ki, sanki bu sözlər mücəhə etdi. Namaz qılsak, sefad verirək, Peyğəmbərə kümə eləsək, yani onun sünnəsini yaysak, Allah səhələtələyə bizim günə ağabımız kəsədək, bağışlayırlar. Və bizi zənnət əhlindən edəcək, inşallah. Başqa bir qayədə, yani onlardan əhqəlir. Dəcəyiz, Əxəzə Allahüm-i səqəl-ləzim əvotu-l-kitəbə lətubəyyənunə hu linnəsi və lətəxtibunə Allah onlardan əhdaldı ki, siz bu kitabı insanlara bəyan edəksiniz və onu qizlət və də bizim kirli vaxt, bizi o kitabı, Quran-ı kərimi insanlara bəyan edək. Bu arada hökum, bəzi hökmləri qizlətməyək ki, bugün bu hökmlərin yeri deyil. Bəyan etməlik. Bəyan etmək, o hökmləri həyata keçirmək demək deyil. Bəyan et et et etmə etmək istəyən adam heç də de onu demək istəmir ki, bunu indi hök hökmən həyata keçirməlisən. Çünki əgər mən deyirəm ki, məhrib namazı e cümvatanda başlayırsan, o demək ki, mən din ortə üstə ona əmr edirəm ki, məhrib namazıdır bu. Sadəcə bunun hökmünü göstərirəm ki, məhrib namazı cümvatanda başlayır. Və s. Əlçinlər, qoğurun kəsilməlidir. Bu, hökmüdür, bu, Quran hökmüdür. Quran ayəsənin hükmə. Onu demək istəmirəm ki, hər oğlunu tutun, əlini kəsin. Hükmə bəyən bir şeydir. Ona əmər etməyə vaqlar etmək, əmr etmək başqa şeydir. Sonra Allah qala buyurur, və iyyəyə fərhəbun və məndən qorxun. Mənə məlimlə bağladığınız əhdi yerinə yetirin ki, mən də səhər verdiyim əhdi yerinə yetirin. Sonra deyir ki, və məndən qorxun. Məndən qorxun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 Bir daha təkrar Deyir ki, <coughs> bu ayanın sonunda da, diqqət verəsiniz, bu ayanın sonunda da deyir, məndən qorxan. Deyir ki, və əminu bimə ənzəltu musaddiqən limə mağkum. Sizin olanı təsdiqləyən kitaba iman qətirin. Nədir o? Quran-ı Kerim. Tevrat və İncili təsdiqləyən kitab nə kitabdır? Quran-ı Kerim. Əmir edir ki, ona iman gətirin. Və kitab əhli hələ Məhəməd s. əlləm gəlməmişdən öncə bilirdilər ki, belə bir Peyğəmbər gələcək. Onlar onun adını Tevratda və İncəldə oxuyub görürdülər. Hətta onlarla müşrikilər arasında müharibə olanda, uduzanda bilirdilər ki, gözləyin. O Peyğəmbər gələcək, onunla birləşib sizə qalib gələcək. Təsir ki, o Peyğəmbər gəldikdə ondan üç sevirdilər. Allah s.ə.vədə əmr edir ki, ona iman gətirin. Qur'an-ı kərimə və onu gətirənə də əmsin. Və görən sonra nə deyir? Və lə fəkunu avvala kəfirin deyil. Ona küfr edənlərin ilki olmayın. Sözsüz ki, elə küfr edənlərin ilki onlar idi. Çünki, müşüriklər tamamilə Məkkədə reqamlar salı sələmi inkar edirdilər. Ki, belə bir şey tanımırıq, qəbul etmirik. Bu, bizim dədə babalarımızın dininə, əqidəsinə və s. müxalif bir şey gətirib, əzaib bir şey gətirib. Amma kitab əhəli ki, onu tanıyırdılar. Deməli, həqiqi, əsr kafirlər, yəni müşriklərdən də pis onlar oldular. Onlar bilə-bilə, haqqı bilə-bilə şüfrətdilər silətlər <coughs> Sonra bununla belə Allah Subhanahu sənə deyir ki: "Və ləqad keşdərü qiymətə satmayın. O va onlar Allahın əmrlərini və qadağalarını pula satırdılar. İstədiyi bir adam gəlib deyərdi ki, "Flan şeyi mənim xeyrimə, mənim lehimə hökmür." Bu da sənin pulum höküm verirdi. falan şey, gələ, o pulu qadağan et, qadağan edirdi. Həmən şeyə indi və rast gəlirik. Görür ki, məsələn, bir şey deyilir, Allahın qanunu bir cür, ancaq başqa bir şey edilir. Həmən şey indi və rast gəlirik. Heç nə dəyəkidmir? Şeytanın hilələri, həmən hilələrdir, Allahın da təhdidi elə həmən təhdiddir. Onu da edən, bilə-bilə edən, əlbəttə ki, küfr etmiş olur. Və Allahın ayələrini ucuz saxmamaq barədə Peygamber s.ə.v hədisdə deyir ki, Qur'an oxuyun və ona əməl edin. Onu atıb getməyin və onda mübaliqə etməyin. Nə atmayın, nədə ki, şişirtməyin onu qazanc mənbəyinə çevirməyin və onu mənimsəməyin. Yəqin ki, bu hədis kifayət edər ki, bu Allahın ayələrinin ucuz qiymətə sahib, onu qazanc mənbəyinə çevirmək olmaz. Haramdır. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.vəm deyir ki, kim elmi Allah xatirinə deyil, Dünyadan hər hansı bir şeydə nail olmaq üçün öyrənirsə, dünyadakı hər hansı bir nimətə və s. nail olmaq üçün öyrənirsə, vallahi ki, qiyamət günü cənnətin iyisini belə duymayacaq. Nəyə ki, cənnətə düşmək? Cənnətin iyisini, cənnətin izi qırxilliyi məsafədən hiss edilir, duyulur. Heç onu duymayacaq. O adam ki, elmi qazansı, mənbəyinə sevilir. Ən böyük elində Quran-ı Kərimdir bə gördünüz ki, Quran-ı Kərimi qazan zəni mənbəyinə olmaz. Sonra da Allah Subhanə Teala deyir ki, Vəyyəyə fəttəqun. Görsünüz, orda vəyyəyə xərhəbun, burada da vəyyəyə Hər isə eyni mənadır, məndən qorxun. Amcaq məndən qorxun. Yəni, bu şeylərdə təhdi pozmamaqdır, təhdə rəyət etməkdir, ayələri ucuz sat köhrətmə nədir? İman Bütün bu şeylərdə Allahdan qorxmaq lazımdır. Başqa heçnədən qorxmaq olmaz. Sonra Allah Taala deyir ki: "Və əl-kəlbisu l-haqqə bil-bātil, və katabtumu l-haqqə Siz bilə-bilə haqqı batil də geyindirməyin. Haqqı gizlətməyin. Haqqı bilə-bilə batil də onu geyindirmək nə deməkdir? Bu xüsusən münaqqilərdə olur. Mübahisə etdikdə haqqı salır, haqqı batı kimi göstərməyə çalışır. İnandırmağa çalışır. Və hətta elə səlis danışanlar var ki, inandırır da, amma bu dünyada kiməsə inandıra bilər. Hətta Peyğəmbəri qalılada bilər. Peyğəmbə sələmdən hədis var. Gəlib mənim yanımda vəzləriniz elə danışır ki, mən inanıram və hökm verirəm. Yalan dediyinə görə bilsin ki, artıq ona zəhənnəndən bir parça od verdin. Əgər onun lehinə, o batil danışdığına görə hüküm verilərsə, bilsin ki, artıq ona oddan zəhənnəm odundan bir parça verildi. Yenə burada Şəngid Rahimahullah deyir ki, bu ayə onlara ait kirsədə xüsusi mənada, ki, onlara müraciət edir ki, haqqa batil donu geyindirməyin, amma umumiyyətlə hamıya aiddir. Çünki ibrət bu səbəbin xüsusiliyində deyil, ləhsin umumiliyindədir. Hamıya şaməyindir. Onlar da haqqa batil donu nə vaxtdan başladılar geyindirməyə? Onu bilsəniz, müsəlmanların da haqqa nə vaxtdan batil donu geyindirməyə başladıqlarını deləcəsiniz. Onlar o vaxt haqqa batil donu geyindirməyə başladılar ki, Allahın qanunlarını lazımınca tətbiq edə bilmirdilər. Müəyyən adamlara onu tətbiq etməyə gücləri çatmırdı. Odur ki, onlar bəzi ayələri təhrif etdilər və orta bir yol tutmağa çalışdılar. Allah Subhanahu taala onlara deyir ki, "Əfətə'minu bi ba'dil kitabi istər İncilin, istər də Quranın həməyə aiddiyidir. Bir hissəsinə iman gətirirsiniz, deyirsiniz, bu yaxşıdır. O, bir iman gətirmirsiniz ki, yox, bu, biz deyibəyik. Namaz qılırsan, zəşətlirmək istəmirsən, hə? Halbuki, indi görədəksiniz, namaz və zəkatı Allah taala bir yerdə gətirir. Quranda nə qədər yerlər var ki, hamısında Allah taala namaz və zəkatı bir yerdə gətirir. Çünki, əməllərin başında namazdır, duran, malın başında isə zəkətdir duran. Yəni, əməllərin içərisində ən vazib namazdır. Malın içində isə ən vacib zəkatdır. Bu iki vacib olan bir şeyi birini, bir yerinə nizə ayırmalılar. Və əllərində olanı tövratı okuya-okuya, həmsinin də İncil-i okuya-okuya, həmsinin də okuya o insanlar haqqınızı gizlədirlər. Haqqı gözü ilə görür onu, okuyur, görür ki, haqq budur. Onu nereye gizlədir və sonraki ayədə baxın Allah qala deyir ki namaz qılın zəkat verin bununla kifayətləndir əlavə edir ki namaz qılanda olsun da rüku edirsən nə üçün Allah qala bir daha dedi ki rüku edənlərlə rüku edin demək istirir ki namazı təşviltə qılma cəmatla bir yerdə ol cəmatla bir yerdə qıl Bərəkət cəmaatdadır. Cəmaatdan ayrılmaz olmaz. Və Həsəm Ərbaz Rəhimə Allah deyir ki, Əməllər namazsız, Əməllərin namazsız faydası olmadığı kimi zəkatsız və heç bir faydası yoxdur. O adam ki, namaz qulmur, zəkat vermir, ha əməl etsin, ha yaxşılıqlar etsin, onunla xeyri olmayacaq. Çünki ən məhacib olanı etməyir, başqa bir şey edəni diyəmək üçün Allah bilir nə gözləyir. Allah bilir onları nə cəza gözləyir. Onları isə nə cəza gözlədiyinə yüqqət verir. Allah xala deyir ki, o kəsdə ki, qızıl gümüş yığır və onun zəkadını vermir. Onların yığdıqları odda ərdiləcək, onların alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə damığa baxılacaqdır. Dava basıldığı zaman onlara deyiləcək ki, dadın yığdığınızın əzabına. Budur sizin yığdığınız. Başqa bir ayədə Allah s.ə.v. deyir, cənnəb əhli soruşacaq cəhənnəm əlindən. Sizi səqər, yəni cəhənnəmə salan nədir? Davaba baxın, biz namazlı anlardan deyildik və kasıba kəsib, da yemək verənlərdən deyildik. Yəni, yaxşılıq, zəkatlı, sədəqəd hansı kasıbın payıdır. Kasıba verilən paydır. Bu iki şey yetmirdik. Nəinki bu iki şey yetmirdik? Hətta bu iki şeylərə lağlağı ilə yanaşırdı. Və künnə ma elxayidin. Künnə nəxudu ma elxayidin. Və lağlağı edənlər və biz də lağlağı edəndik. Nəyin ki, bunu, görün, namaz quılmamaq, zəkat verməmək, bağlağı etmək nəyə gətirir-i çıxarır? Və, və diyanət kimi yalan sayında. Artıq namaz quılmayan, zəkat verməyən, bağlağı ilə dina yaxınlaşan adam əlbəttə ki, qəlbində, ahirət dində iman da olmayacaq. Və bu hal o vaxta qədər davam edəcək ki, onlara ölüm gəlib satıcaq. Hətdə ətəmən yəqin. Ölənə qədər bu hal davam etdimizdə, öldüyü və düşdü Allah onları cəhəninə məhlindən edəcək. Arxan ola bilərlər. Ancaq Allah istəsə, bağışlayabilər. Ancaq Allah istəsə. Sonra namaz qılmayan Allahın qarşısında heç bir üzül gətirə bilməyəcək. Deməyəcək ki, vaxtım yox idi. Allah s.ə.cəcək ki, hər namaza nə qədər vaxt qoymuşdum. Deməyəcək ki, mənim şəraitim yox idi. Deməyəcək ki, istənilən şəraitli namazı qılmağa icazı vermişdim. Ayaqçıda oturan yerdə, qaça-qaça, uzanan yerdə, hər bir şəraiti imkan vermişdim. Ancaq namaz kimlərə bağışlanır. Qılmamaq. Sağa, dəliyə, yuxuda yatıb qalıb, sağda o yanan kimi qılmalıdır. Zəkkat isə bundan da daha vazib bir şeydir. O hətta yuxuda olana da, uşağa da, dəliyə də vazibdir. Onun malı varsa, istəyir dəli olsun, uşaq olsun, nə olur olsun onun malından zəkat çıxarılmalıdır. Zəkatulman da vazib bir şeydir. Bu tür vazi bir şeyə eytinansız yanaşanların mayhalına. Sonra Peynəm Ər Səsələm deyir ki Əlləfi yusalli ma'al imam Əfzəl minələzi yusalli vəhdəhu sünmə yənəm İmamla Namaz qılan, tək namaz qılıb sonra yatan şəxsdən əksəldir. Başqa rəvayət də var ki, cəmaatla bir yerdə qılanın savabı, tək başına qılanın savabından 27-di, bir rəvayətdə də 25 dəfə artıqdır. Sonra ucaq Allah deyir ki, Ətə nəsə bilbirri və tənsəvnə Əntum təqlunəl kitəd siz kitab oxuya oxuya. Yəni əlinizdə istər tovrag, istər incil, istər buran kargı yoxdur. Oxuyursunuz o kitabı. Bunu oxu yox ya bilə-bilə insanlara xeyirxahlığı əmr edirsiniz. Özünüzü isə unudursunuz. <gülüyor> Ayının yani sonunda da deyir, belə təqiləməyə bilməyəcəksiniz. Etdiyiniz şeyi nə edəcək, nə etdiyinizi tərk edə Tərk edə bilməzsiniz heç bir vaxt. Yə bu dərdə rəhmək Allah deyir ki, ağlaya-ağlaya qorxuram, ağlaya, qiyamət kini mənə belə deyilə. E, Yə bu dərdə, sən haqqı bilirdin və bildiklərini necə əməl etdin? Nə əməl etdin? Və o əməl etməyənlərin halı qiyamət kini görür nə olacaq? Zəhənnəmdə cənnət əhlə görəcək ki, bir nəfər bağırsaqları yerə tökülüb və fırlanır özü üçün cəhəndəmdə. Necə ki, uzun qulaq dəyirmanın ətrafında fırlanır. Və deyəcəklər ki, ey filan kəs, sən niyə vuramışmısən? Sən deyirdin bizə yaxşılıqları əmr edən, pis işlərdən bizi çəkindirən, deyəcək mən sizə yaxşı işləri əmr edirdin. özüm onu etmirdin. Pis işlərdən sizi çəkindirirdin, özüm o işləri edirdin olar ki, cəhənnəmə düşür. Başqa bir rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu deyir ki, məhrata getdiyim gecə kəlib bir dəstə kişinin yanından keçdim. Gördüm bu kişilərin ağzlarını qayçı ilə, qayçılarla doğrayırlar. Doğrayırlar, yenidən ağzı bərpa olur, yenidən doğrayırlar. Bucur davamiyyətli şəkildir onlara əzab verirlər. Və Cəbrayl ə.s. soruşdum ki, bunlar kimdir? Bunların halı niyə belədir? O dedi ki, bunlar ümmətin qarşısına çıxıb xutbə verənlərdir. Lakin hamısına şamil edilmir. Deyir ki, xutbə, yəni ümmət qarşısında çıxış edənlər, danışanlar, xutbə verənlərdir. Ümmətə xitab edənlərdir. Sözsüz ki, bu rahaya hamısı ayıb deyil və deyir ki sənin ümmətindən khotaba'un min ummatik, kanu yəmruna naka bil birri və yensuna ushum və hum yutuna kitab. əslə yəqilə. birə xotbə verənlər ki sənin ümmətindən insanlara xeyr haqlığı əmr edirdilər, özlərini isə uzdurdular. özləri o əməli etmirdilər. bəyər onlar bunu dərk etmirdilər. hədis səhih fil Başqa bir hədistə də Allah s.ə. deyir ki insanları insanlara xeyrxahlığı öyrədən və ona əməl etməyən alinin məsəli lampanın məsələlə bənzəyir. Sırağın məsələlə bənzəyir ki insanlar üçün yolu işiblandırır özünü isteyandırır. Dür nə gözəl məsəl səkir. ki, bizdə bəzi məsələlər səkilir iğne üçün, alemə bəziyir, özü lüfkədir. Həmçinin çırak hər yeri ışıqlandırır amma özünü yandırır. Bu cıraq, vələ alimlərin de məsəli ona bəziyir. Amma da öyledir, özü zəməl etmər. Vay va alimlərin həlində. Onlar demək ki, Ebu Uməmə radiyallahu anh, deyir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v süb namazından sonra gəlib bizim yanımıza dedi, sizlərdən bugün yuxu görən varmı? Heç kəs cavab vermədi də özü Rasulullah s.ə.v deyir ki, bu gecə bir nəfər yuxuda gəlib mənim əlimdən tutdu və bir dağın yanına gəlir. Və dedi ki, qalq bu üstünə. Mən dedim ki, mən bura qalxa bilmərəm. Dedi, qalxma, mən sənə kömək edəcəyəm. Mən sənə kömək edəcəyəm, sən qalxacaqsan. Və mənə kömək etdi, bircə bu dağın üstünə qalxdıq. Daha qaldıqdan sonra bir dəstə kişilər və qadınların yanına gəldik. Və gördüm ki, bunların ağızlarını zırırlar. Bu kişilərin, qadınların ağızlarını zırırlar və mən dedim, bunlar kimlərdir? Bunların halı niyə belədir? Dedi ki, onlar o kəslərdir ki, etmədiyi şeyləri tanışırlar. Etmədiyi şeyləri tanışırlar. Sonra Peyğəmbar s.a.v. deyir ki, dedi ki, başımı qaldırıb yuxarı, bax. Başımı qaldırıb yuxarı gördüm ki, ərşin altında üç nəfər dayanıb. Və dedim, bunlar kimlərdir? Dedi ki, bu biri sənin atan İbrahim, Pəğəmsə Musa, Pəğəmsə İsa alayhissalamdır. Səni gözləyirlər. Quran. Allah Subhanahu taala deyir ki: Ya ayyuhal-lezina amanu, imanlı firlərə müraciət edir Hələ kafirlərdən söhbət getmir, münafıqlardan söhbət getmir. Ya ayyuhal-lezina amanu, nima təqulun malə təqulun. Kəbərə maqtan illəllahi entəqul malə təqulun deyək ki, etmədiyinizi danışırsınız. Bununla da Allahı qəzəbləndirirsiniz. <coughs> Sonra Allah-u Teala əmr edir, deyir ki, səbr etməklə və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. İstihana kömək diləmək barədə Fatih surəsinin şərhində, izahında, təksirində danışmışdıq. İstihana kömək diləmək nə deməkdir? Bunun tərifini nə demişdik? Səbir isə yugətin ənada tutub saxlamaq deməkdir. Burada isə qəst edilir ki, insan nəfsinin istəklərindən özünü saxlasın şəhvət, şub hədi bütün bu şeylərdən, bu günahlardan məxsusunu saxmasın, qorusun. O şeylərə meyl etməsin. Səbrə dünyada, bu dünyada səbir etmək asabtdır. Tam zə ki kimlərsə ki Allah istəyir. Obek Allahdan səbir verə lazımdır. Ki Allahım bizi səbrli Allahu Teala döyüşdə Müsəlman kişiləri, qadınları, uşaqları və səqələri üçün. Dəyir ki, isbiru və sabiru və rəbitu və attəqu Allah və turhamun. Sabr edin. Bir-birinize sabri tövbəsə edin. Və sərhəd boyu ki, nisəcəcəm. nəticəsini bilsəniz ki, Nədər əzərdədir, nədədir? Vallahi ki, daim səbirli olmağı və daim digərlərini də səbr etməyi köksə edərsiniz. Kiyamət günü ki, Allah s.ə. müminləri cənnətə salacaq və onları bugün səbr etdiklərinə görə bu cür mükafatlandırdın. Səbr etdiklərinə görə bu cür mükafatlandırdın. Və odur ki, Allah deyir ki, səbr etmək ilə Allahdan kömək diləyin. Həmçinin namaz qulmaq ilə Allahdan kömək diləmək. Bu nədir? Namaz insanı pis işlərdən, yaramaz işlərdən çəkindirir. Allah və Allah namaz qulmağa əmridir ki, namaz qul, həqiqətən o, insanı, namaz insanı pis işlərdən, burda işlərdən çəkindirir. Və həmçinin namaz insana ruzu də qəterdir. Hər gün vacib olur. Namaz, subhanallah. Allah subhanu taala verir ki, "Və əmr ehləkə bis-salati və ısbir alayha. Lə ensəlukə rizqan, nəhnu nərzuqukə və l-aqibətu Namaz qılmaq öz əhli ayını təmir et. Və səbir et. İsəndən bunun əvəzinə buna görə heç bir üz istəməyin. Biz isə nə ruzi verərik. Gözəl aqibətdə ancaq təqva əhəlinə olacaq, müddəqləri olacaq. Xüzeyfəd ibn Yəmən radiyallahu anh o deyir ki, nə vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.və bir sıxıntı üzvələrdir, dərhal namaz qılardı. Və başqa bir hədistə Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, Peyğəmbərlər sətinliyət çıxdikdə Səhəfəni hiss etdikdə namaz qıldılar. Hə, bu təkcə Məhəmməd (s.ə.s) ilə deyil. Bütün peyğəmbərlər belə edirdilər. Səhəfə götürəndə namaz qıl, sonra Allahdan istədiyini istə, bilədiyini bilə, vallahi ki Allah Subhanahu taala edəcək. Sonra istəğanə bu halında peyğəmbər (s.ə.s) İbn Əbbas (r.ə) deyir, "Nə gözəl tövsiyədir." deyir ki, ey uşaq, ay uşaq, elə bir şey öyrədim ki, onun vasitəsilə Allah sənə fayda versin. Mən də gəldim Peyğəmbər s.ə.v. yanına, o mənə dedi ki, İhfəzilləhi yaxfaz ki, Allaha qoru, Allah səni qorusun. Allah səni qorusun, başa düşdür. Allah qoru nə deməkdir? Bu həmin o şeydir ki, Allaha kömək edin, Allah fəstə kömək etsin. Allahın bizə kömək etməyəsini başa çıxır. Bəs Biz bizim Allahə kömək etməyiniz? Bu deməkdir Allahın dinini doğru Allahın dinini yayılmasına kömək et. Allah təsli qorusun. Sonra deyir, İhfəzilləhət təcidhu əməmək. Baxa, Allahın qoru, yəni ki, Allahdan sizə kömək Allahın dinini qoru, Allahın dinini, qoru, Allah dinini yal, onu qarşında görəcəksən. Yəni, Allah s.a.lə həmişə sənin olacaq. Həmşə sənə kömək edəcək. Əgər sən onun dediklərini xoş günündə yermə yetirsən, onu xoş günündə yab etsən, o da səni çəkinlikdə yab edər. Çəkinlikdə sənə kömək edər. Dədə ki, biz görürük ki, Allah s.a. -tə bizə neyət kömək edir. Və əzə səhəl fəs və əzə səhəntə fəs نَجِي لَا يَرْسَنُ سِوَى اللَّهِ تَنِلَ إِنْ كُنْتَ تَسْتَغِيثُ فَاسْأَلِ اللَّهَ أَوَسْمَا قَالَ فِي آيَة أَنَّهُ يَقُولُ كُلَّا فَاسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ إِذَا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ لَّهُ Səbr edənləri görə Allah s.ə.və mədə bəxs edir. Deyir ki, yaxşılıqla pisliyi eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəq et. Belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi sanki yaxın bir dost görəcəksən. Buna yalnız səbr edənlər nail olar. Və bu yalnız böyük qismət sahiblərinə nəzib var Hər adama bu nəzib olmur. Demək, əgər səbr etsən və böyük qismətdə ancaq cənnətdir Allahın razılığıdır. O kəslərdən olsan, əlbəttə ki, həmin o şeylə sənə nəzib olacaq. Allah-u onu sənə verəcək. İndi baxın bu rəvayətdə və görün nə hiskər keçirəcəksiniz. Dəhşətli rəvayətdir. İbn Abbas Radiyallahu anhu səfərdə ikən işidir ki, onun qardaşı vəfat etdi. O və deyir: "İnnə, lilləhi, və innə Sonra yoldan kənara çıxır. Və 2 rəkat namaz qınar. Uzun rükət oturur, qardaşı üçün dua edir və qayıdıb atına minir, bu ayəni oxuyub yola çıxıb gedir. Başdan indi sabır və sələ və inni hələ kəbiratın illə əl-xaşin. Namaz qulmaq və səbrətmək və Allahdan kümət edək. Doğrudan da bu, hamı üçün çətindir. Ancaq və ancaq Allahdan qorxanlardan başqa. Onlar üçün bu şərd şey çətin deyil. Səbrətmək də asaqdır, namaz qulmaqdır. Səbrətdikdə də sözsüz ki, Allahın razı dağıldığı şeydə səbrətmək lazımdır. Yoxsa, bəziləri fikirləşir ki, dal-badal neçə rünkanı içirəm, görür necə mən necə səbrə malikəm, uyuduram, kim mənimlə bərabər dözə bilər, bu qədər içə bilər. Səbri də gələk Allahın razı qaldığı şeylərdə edəsən. Hər şeydə səbr etmək, səbr etmək sayılmır. Ancaq və ancaq Allahın razı qaldığı şeylərdə, idtaiyyətlə bağlı olan şeylərdə səbr etmək səbr sayılır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 Oğlunun yanına və elə bilir ki, o ölür. O da bir müddət özündən gelir və anası qumbu gülsün, gelir məhsidə səbr etməklə və iki rəkət namaz bulmaqla Allahdan kümək diləyir. Bu ayəyə əsasən. Kümək diləyir və sonra da qayıdır oğlunun yanına və görür ki, oğlu artıq özünə gəlib. Ondan sonra da bir nesai yaşayır, sonra ölür. Bu, kəramətdir. Sözsüz köylən adamın əcəli satıbsa, nə qədər namaz qılsan da o, bir ilən deyil, öləcək. Amma bu, bir kəramət idi, bu, bir ibrət idi ki, anası bunu etdi və oğlu da, əlhəm dillə, bir nesai artıq yaşadı. Sonra Allah s.ə. deyir ki, bu hamıya ancaq Allahdan qorxanlardan başqa səkim gəlir. Allahdan qorxanlardan burada həmçinin əsr müminlər aiddir və həmçinin doğru danışanlar aiddir. Allahdan qorxanlara bu, bu şəxslər də aid edilir. Onları Allah s.ə. görənləyə də vəzif edir. Özü vəzif edir bu ayədən sonraki ayədə. Və deyir ki, əlləzinə yazunmunə O kəslər ki, Rəbbi ilə qarşılaşacağını zənn edirlər. Bu ayədə zənn edirlər, dedik ki, Allah-u Teala, bizim başa düşdüyümüz o zənnini demir. Zənn burada mənası yəqinliklə inanırlar ki, Rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Doğrudur. Təfsir alimlərindən belə deyir ki, Quran-ı kərimdə zənn elm mənasında gəlir. Lakin, o qədər ayələr var ki, orada zəng günah mənasında gəlib. Ki, zənnə ancaq müşriklər uyur. Bir çox zənnərə uymayan zəng günahdır. Və yaxud zəng əslah həqiqət ola bilməz. O da ki, budur təfsir, xətadır. Ki, buranda nə qədər yerdə zəng gəlibsə, ilim mənasında gəlib, bu xətadır. Ola bilər ki, əksər məna, yəni əksər bu, zən çox vaxt el mənasında gəlsin. Sonra yenə Allah Tala onlara bəxş edir: "Əinnəhum lihi racimun". Və onlar yenə yəqinliklə bilirlər ki, Allahın huzuruna qayıdacaqlar. Allaha qayıdacaqlar. Allahla qarşılaşacaqlar və Allaha qayıdacaqlar. Bu nə deməkdir? Hiç də elə şey yox Allaha Allahla qarşılaşacaqlar qiyamət günü. Allaha qaydacaqlar, ümid edirlər ki, Allah Subhanahu onları bağışlayacaq. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "Ey İsrail oğulları, nənimə nəfəli, an'amtu aleikum wa sizə verdiyim neməti xatırlayın. Onu da xatırlayın ki, sizi aləmlərdən üstün etdik. Aləmlərdən üstün etdik. Bu ayədə belə belə eləyir. Başqa ayədə isə müsəlmanlara müradiyyət edir, Allah da alə deyir. Quntum xayra ümumiyyətin oxuricətliyə nəsin? İnsanlar arasında sıxarılan ən xeyirli ümumiyyətisiniz. Bu iki ayənin necə başarışıq? Bu ayələr arasında ziddiyyət var. Xeyr. Onlar öz dövrünün, öz zamanının ən üstün insanları idi. Müsəlmanlar da indiki dövrün ən üstün, ən fəzlətli insanlarıdır. Peygamber s.ə.v o müsəlmanları hədistə ən xeyirli insanlar adlandırıb deyir ki, ən xeyirli insanlar mənim əsrində yaşayan insanlardır, sonraki əsirdə yaşayan və ondan sonraki əsirdə yaşayan insanlardır. Yani. Sonra isə elə insanlar gələcək, elə qoym gələcək ki, şəhadət kətirəcək, andına müxalif olacaq. Andı düşəcək, şahadətə müxalif olacaq. Fitneçlər də bir mövzüyə ki, nə yolun yolçusudur. Nəyə qulluq edirlər? Nəyə ibadət edirlər? Bundan sonra Allah Subhanahu çəkindirərək bir şey vətəqu yevmən la təzî nəfsun an nəfsin şeyə. Qorxunu gündən ki, heç kəs heç kəsə fayda verir bilmeyecek. O gün hiç, kez, hiç kese fayda vermeyecek. Vallahi ki fayda vermeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hädistede görünür deyir? Değer ki Allah o kese rəhmət etsin ki kardeşine zulmedir. Sonra ise ondan halallı kalab. Bir şey verir. Kardeşine zulmedir. Sonra isə ondan xalallıq alıb. Xalallığı da diyamət gəlməmiş alıb. Yəni ölümün, ölümünə qədər alıb. Niyə? Ona görə ki, diyamət gəldikdə nə dinarın, nə də dirhəmin heç bir rolu, heç bir faydası olmayacaq. Onu diyamət günü istifadə etmək olmayacaq. Ümumiyyətlə, diyamət günü heç nə dinar, nə dirhəm olmayacaq. O gün insanlar ancaq öz savabları və günahları ilə hesablaşacaqlar. Əgər həmin şəxsin savabı varsa, onun savabından götürülüb veriləcək zülm etdiyi adama. Savabı yoxdursa, zülm olunanın günahından götürülüb, həmin şəxsin günahının üstünə artırılacaq. Allah s.a. deyir ki, Yəyyü hənnəs, ittəqü Rabbəkum vaxşəv, yəv mən və yəczi vəlidun ən və lə məvludun huvə cəhəzun ən vəlidih şəyən Ey insanlar Rabbinizdən qorxun və o gündən qorxun ki həmin gün nə ufaq vəlidə nə də vəlidəyin ufaqına bir fayda verebirlər o gün nə əvlat vəlidə nə də vəlidəyin əvladına heç bir fayda vəlidə bilməyəcək Başka bir hədisdə də deyir ki, Peyğəmbər s.ə.ləm, heç kəs borclu ola ola ölməsin. Çalışın borcunuzu öyrəyin. Hər ehtimala qarşı vəsiyyətinizi yazın. Ki, mənim bu qədər borcum var, siz öləndən sonra onu ödəsinlər. İndi borcunu öyrəmək imkanı yoxdursa, heç olmasa vəsiyyət nəyəz ki, sənin ailən, qardaşların, yaxınların, müsəlmanlar, borcunu ödəsinlər. Çünki o gün nə dinar, nə bir rol oynamayacaq. O gün insanlar ancaq öz savabları və günahları ilə hesablaşacaqlar. Və qiyamət günü insan yer dolusu belə fidyə verilsə belə ondan qəbul olmaz. O Allahın əzabından canını qurtara bilməyəcək. Allah subhanətə aləyə odur ki, deyir və lə yüqbəlu minhə O gün onlarda nə bir əvəz, yəni fidiyyə qəbul olunmayacaq, nə bir şəfayət qəbul olunmayacaq, nə də onlara kömək olunmayacaqdır. <coughs> Burada Allah subhanahu teala şəfayət barəsində danışır. Şəfayət mövzusu da şəfayətçilik dəşərdir. Nəsu da geniş mövzudur. Dərsin axırına az qalıb və bunu inşallah saxlayıb növbəti dərsdə izah edərik. Subhanak Allahumma wa